Не жду, не діждусь того суботнього дня. Після уроків забіжу на хвильку до своїх господарів, залишу книжки і, негаючись, мерщий на Тернівщину, доки ще не стемніло. А втім, я і затемно опинитися в дорозі не боюсь, адже ніч застає мене уже в наших степах, де земля під ногами своя, і кожен стовпчик придорожній то твій знайомець. Одного зимового дня, коли цей малий квартирант забіг, як водиться, перед дорогою до господарів, щоб розвітатись, то замість звичних у таких випадках порад та напучувань, він почув застережливе. Ой, хлопче, не пускався б ти в дорогу сьогодні. Хіба не бачиш, завірюха зривається. Яка там завірюха? Сніжинки пролітають. А втім... За маленькими, напівзатуленими околотом вікнами, справді було неспокійно. Ніби вже навіть вечоріло, такі короткі дні пішли, і в віхоло гнало навскоси якось гостро, щоправда, в бік Тернівщини. Отже вітер тобі буде в спину допомагатиме йти. Господарі знов із засторогами, це ж негода, з нею не жартуй, вночі хіба ж. Таке можу розгулятися. Та коли намірився, кому мене зараз зупинити? Доки розгуляються, я вже дома буду. Прощавайте, я побіг. Шлях знайомий, бітерець у спину, Тож завірюхай не здогнати мене не встигне. За селом темніють у полях гуртики знайомих школярів. Ті подались на худенки, а ті на улинівку. Один гуртик я навіть наздогнав, це Телятниківські. «Давай з нами за компанію гукають, разом веселіше буде йти!» Однак товариство подорожнє невдовзі тане. Той звертає на ген ті хутори, а той на інші. І зрештою ти, як найдальший мандрівник, залишаєшся самотою з вітром на одинці». Ось тоді й помічаєш одразу, що довкола зовсім уже сутеніє, і вітер повернувся. А перед тобою степ у забіях, у хвищі, сніг льодяними скалками, січеми живучи, аж не бачиш, куди йти, аж згадаться тобі сьогоднішні застороги, на які ти не зважив. Борячись із стрічним вітром, мимоволі поспівчуваєш у думці тим, кому обов'язок вилить кудись вирушати і протинучи. Їхати до млина або на станцію, долати відстані в будь-яку негоду, в завірюху, в буран. Хотори, між якими пролягає твій шлях, майже знепримітились, потонули в завірюхсі. Ось ти їх і зовсім минув. І тепер до самої Тернівщини не трапиться тобі жодної хати, ніякого житла чи гайочка піде відкритий степ і степ. Власне, це потяглись уже наші степи, і хоч відомо, що вовки у нас не водяться, ніякого звіра, крім зайця, людині в полі не стрінеться, але чому тобі стає тут якось лячно? Аж моторошно. Споночило раптово одразу. Очі сліпить снігом, руки без рукавиць коцеліють дедалі дужче, а головне – зникла дорога. Геть зникла, розчинилася в сніговій каламуті. Спершу по стовчиках та по узбічних кураїнах її впізнавав забиту снігом. А потім враз не стало жодної примітини, Ніякої кураїни ніде. Усе вихриться та каламутиться До вкруг суцільній круговерті. Озирнешся, вовки не женуться, Однак чому ж тобі так непевно й моторошно? Чи це уже справжній страх заповзає в душу? Наддаєш, ходиш, спішиш, Але ноги плутаються, Ось ти, провалившись в кучу гору, падаєш, і руки занурюються по самі лікті в гострий пекучий сніг. А довкола куди не глянь, всюди однаково.